Van falai És a Windsorban tett fogadalmakat megtartották. Még abban az esztendőben, 1338. július 16-án harmadik Edvárd jármódban tengerre szállt egy 400 gályából álló hajóhaddal. Másnap kikötött Antwerpenben. Filippa királyné vele utazott és igen sok lovag gotyjé manit utánozva jobb szemét egy rombusz alakú vörös darabka alá rejtette. Ez még nem a harc ideje volt, hanem a tárgyalásoké. Szeptember 5-én Edvard Koblenzben találkozott a német császárral. Egy ceremónia alkalmával Bajor Lajos fura kosztümöt talált ki magának, Félig császárnak, félig pápának öltözött, királyi tunikájára pápai dalmatikát húzott, és sokágú korona szikrázott tiarája körül. Egyik kezében a jogart tartotta, a másikban a koronás aranyalmát. Ezzel az egész kereszténység legfőbb urának nyilvánította magát. Trónja magasából, bitorlónak bélyegezte hatodik fülöpöt, elismerte Edvárdot Franciaország királyának, és átnyújtotta neki a császári helytartót megillető aranypálcát. Ez ugyancsak Robert D'Artois ötlete volt, aki emlékezett, hogy Charles de Valois minden egyéni hadjárata előtt gondoskodott róla, hogy pápai helytartónak nyilvánítassa magát. Bajor Lajos megesküdött, hogy hét éven keresztül Védeni fogja Edvard jogait, és a kíséretében levő valamennyi német fejedelem csatlakozott esküjéhez. Közben Jacob van Artvelde tovább lázítgatta Flandria grófság lakóit, ahonnan Louis de Nevers végképp elmenekült. Harmadik Edvard városról városra vonult, nagy gyűléseket tartott, és elismertette magát francia királynak. Megígérte, hogy Flandriához csatolja Duájt, Lilét, sőt Ártoát, hogy e közös érdekkel bíró területek egyetlen nemzetet alkossanak. Mivel e nagy tervben Ártoái szerepelt, könnyen kitalálták, hogy ki sugalta, s hogy ki lesz e terület birtokosa. Edvárd egyidejűleg elhatározta, hogy kiterjeszti a városok kereskedelmi kiváltságait, ahelyett, hogy adókat követelt volna tőlük, államsegélyt folyósított számukra, és ígéreteit olyan pecséttel látta el, amelyre Anglia és Franciaország összefonódott címerét vésték. Antwerpenben Filippa királyné világra hozta második fiát, Lionelt. 12. Benedek pápa hiába sokszorozta meg Avignonban békére irányuló erőfeszítéseit. Megtiltotta a keresztes hadjáratot, hogy megakadályozza a francia-angol háborút. S ez most már mégis bizonyossággá vált. Az angol előhadak és a francia helyőrségek között már jelentős csatározások zajlottak le Vermandoában és Tierrachban, amelyekre hatodik fülöp azzal válaszolt, hogy külön, különítményeket menesztett Gájembe, valamint Skóciába, hogy ott a kis David Bruce nevében felkelést szítson. Harmadik Edvárd ide-oda utazgatott Flandria és London között, elzálogosította koronaékszereit az itáliai bankároknál, hogy hozzájárulhasson csapatai fenntartásához, s hogy teljesítse új vazallusai igényeit. A kelt, hatodik fülöp Szentdöniben átvette a szent királyi hadilobogót. Előre nyomult Szent Kventinentúra, aztán onnan, bár csak egy napi járásra álltak az angolok, egész seregével visszafordult, és visszavitte a zászlót Szentdöni oltárára. Mi oka lehetett e lovagi tornákon egyzett királynak erre a különös bújócskázásra? Mindenki ezen töprengett. Talán Fülöp túl nedvesnek tartotta az időt a harcra. Vagy nagybátyjának, asztrológus róbátnak gyászos jóslatai jutottak hirtelen az eszébe? Kijelentette, hogy másféle terv mellett döntött. Aggodalmában egyetlen éjszaka folyamán egy másik tervet tákolt össze. Meg fogja hódítani az angol királyságot. Nem ez lenne az első eset, hogy a franciák megvetnék ott a lábukat. Három századdal előbb Normandia egyik hercege nem győzte ele a Nagy-Bretányt. Nos, Fülöp ugyancsak a hésztingszi partokon fog kikötni, és Normandia egyik hercege a fia áll majd mellette. Tehát a két király mindegyike arra törekedett, hogy meghódítsa a másik királyságát. De ez a vállalkozás mindenek előtt megkövetelte a tenger feletti uralmat. Edvárd hadseregének zöme a kontinensen tartózkodott és Fülöp elhatározta, hogy ezeket a csapatokat elvágja a hátországtól, megakadályozza utánpótlásukat és azt, hogy erősítést kapjanak, és megsemmisíti az angol tengerészetet. 1340. június 22-én Slajsz előtt a Flandriát Zélandtól elválasztó széles torkolatöbölben 200 hajó úszott a vizen. Főárbócukon francia zászló lengett, és válogatott szép neveket viseltek. Zarándok, Isten hajója, Miguelett, Szerelmes piperkőc, Boldogságos szűzmária. A hajókon húsz ezer tengerész és katona teljesített szolgálatot, egy ípuskás hadtestel kiegészítve, de közöttük alig akadt 150 nemes úr. A francia lovagok nem szerették a tengert. Bárbaver a kapitány, aki a francia király által bérelt 50 genovai gálya felett parancsnokolt, így szólt Behusé tengernagyhoz. Nagy uram, íme Anglia királya és hajóhada jön ellenünk. Hajozzon ki a nyílt tengerre minden gályával, mert ha itt maradnak bezártan a nagy gátak között, az angolok akiket a szél, a nap és a dagály támogat, úgy beszorítják ide, hogy nem tudnak menekülni. Megszívlelhették volna a kapitány tanácsát. Harminc évnyi hajós tapasztalat állt mögötte, és a múlt évben Franciaország szolgálatában vakmerően felgyújtotta és kifosztotta southampton Az admirális régebben a királyi erdők és vizek főfelügyelője, Büszkén vágott vissza. Gyalázat arra, aki innen elmozdul. Hajóit három oszlóba sorakoztatta. Előre a szajnai hajósokat, mögéjük a pikárdiai és a gyépei matrózokat. Hátra a Káen és Kotentin embereit. Utasítása szerint a hajókat vastag sodrony kötelekkel erősítették egymáshoz, és ezeken úgy rendezte a katonáit, mint valami vár erődben. A Londonból két nappal előbelindult elindult király hasonló számú hajóhaddal közelgett. Nem volt több katonája, mint a franciáknak, de hajóin kétezer nemest helyezett el, közöttük Robert Artoát habár az óriás mélységesen undorodott a hajózástól. A hajóhadban 800 katona őrizetére bízva egy egész gája vitte, Filippa királyné udvarhölgyeit. Estére Franciaország, búcsút mondott a tengerek uralmának. A felgyújtott francia hajók tüze úgy világolt, hogy még az alkony beköszöntését sem vették észre. A normandiai és pikárdiai halászokat, a szajnai hajósokat ízekre szaggatták az angol íjászok, meg a flamandok, akik az öböl mélyéről laposfenekű bárkáikon siettek az angolok segítségére, és hátba támadták a franciák vitorlás erődjeit. Csak az árbócok recsegését, a fegyverek csörgését és a lemészároltak üvöltését lehetett hallani. Kardal és bárdal verekedtek a hajóroncsok között. Az életben maradottak, az öldöklés végén a holtestek közé rejtőztek, hogy megmeneküljenek, és nem lehetett tudni, hogy vízben vagy vérben úsznak-e. Levágott kezek százai lebegtek a tenger felszínén. enger tengernagy teste Edvárt hajójának vitorlafáján lógott. Barbavera genovai gájaival már hosszú órákkal előbb kihajózott a nyílt tengerre. Az angolok sok sebet kaptak, de győztek. Legsúlyosabb veszteségük a hölgyek hajója volt, amely iszonyú sikoltozás közepette merült el. A nagy tengeri vérfürdőben mint halott madarak úszkáltak a női ruhák. Az ifjú Edvárd királya combján sebesült meg, és fehér bőrcsizmáján patagzott a vér, de a csatákat ettől kezdve Franciaország földjén fogják vívni. Harmadik Edvárd tüstént egy újabb pár hívó levelet küldött hatodik Fülöpnek. Hogy elkerüljük a népeknek és az országoknak teljes lerontását, valamint a keresztények tömeges halálát, amelynek megakadályozását minden uralkodónak a szívén kell viselnie, az angol király felajánlott a francia unoka fivérének, hogy vívjanak párviadat. Mint hogy a francia ország öröklésével kapcsolatos visszáj, személyes ügyük. És ha a Valois Fülöp nem óhajtja ezt a kettejük közötti leszámolást, akkor azt javasolja, hogy mindkét fél részéről száz-száz lovag álljon ki egymás ellen, zárt terepen. Végső soron egy harci játék során, de hegyes lángyákkal és éles kardokkal, ahol nem lennének döntőbírák, akik ellenőrzik a viadalt, és adé nem egy égköves csat vagy egy barna sójom lenne, hanem Szent Lajos koronája. De a lovagi tornák királya azt felelte, hogy rokona ajánlata elfogadhatatlan, mert a kihívást Valoá Fülöpnek címezték, és nem Franciaország királyának, akinek Edvárd áruló módon fellázat vazallusa. A pápa újabb fegyvernyugvást alkudott ki. A legátusok sokat fáradoztak, és erőfeszítéseiknek tudhatták be azt az ingatak békét, amelyet a két uralkodó csupán azért fogadott el, hogy közben lélegzethez jusson. E második fegyverszünetnek lehetősége volt rá, hogy tartós legyen, mert meghalt bretány hercege. Nem hagyott maga után sem törvényes fiút, sem közvetlen örököst. A hercegséget legifjabb fivére, Manfort Lemuri grófja, valamint unokaöccse Charles de Blois követelte magának. Ezzel egy második ártoályi ügy kezdődött, amely jogilag csak nem ugyanolyan formában nyilvánult meg. Hatodik fülöp támogatta rokonának Charles de igényeit, akinek anyja a királytestvére volt. Harmadik Edvard azonban kiállt Jean de Montfort mellett. Ennek eredményeképp Franciaországnak két királya volt, és mindegyiknek egy saját bretányi hercege, mint ahogy mindkettőnek megvolt a magas kót királya is. Bretány igen közelről érintette Robert, mert anyja révén a bretányi hercegek véréből származott. Harmadik Edvard nem tehetett kevesebbet, mint hogy az óriásra bízta, a bretányban partra szálló hadtest parancsnokságát. Robert Dartoa életének nagy órája elérkezett. Robert 56 éves. Egy hosszú, gyűlölködésben eltöltött élet során megkeményedett, izmos arca körül a haja a vízzel higított almabornak azt a sajátságos színét vette fel, mint általában a vörös hajúak, amikor megőszülnek. Már nem az a könnyelmű fickó, aki azt hitte, hogy háborút visel, amikor Mao nagynénje kastélyait fosztogatta. Most már megtanulta, hogy mi a háború. Hadjáratát gondosan előkészíti. Tekintéjét a kora kölcsönzi, és mindaz a tapasztalat, amely egy viharos élet során halmozódott fel benne. Mindenki egyaránt tiszteli kinek jutna eszébe, hogy egykor hamisító, hamisan esküvő, gyilkos és kissé boszorkánymester volt. Ki őt erre emlékeztetni? Ő Robert nagyúr, az öregedő kolosszus, akinek ereje, még mindig elképeszti az embereket, aki mindig vörösben jár, mindig magabiztos és most francia földön, egy angol hadsereg élén nyomul előre. De mit számít az neki, hogy csapatai idegenekből állnak? És egyébként is, létezik -e ez a kifejezés bármely gróf, báró vagy lovak számára? Hadjáratuk családi ügy, és a harc örökségekért folyik. Az ellenség rokon, de a szövetséges egy másik rokon. Az idegen csak a nép számára jelent ellenséget. Annak a népnek a számára, akinek házát felégetik, csűriét kifosztják, asszonyát meggyalázzák. Nem pedig a fejedelmek számára, akik rangjukat védelmezik és saját birtokaikat foglalják el. Robert úgy érzi, hogy ez a háború Franciaország és Anglia között az ő háborúja. Ő akarta, hirdette, szította. Ez a háború tízesztendei szakadatlan erőfeszítésének gyümölcse. Úgy tűnik, hogy csak ezért született. Csak ezért élt. Egykor azon panaszkodott, hogy soha nem tudja élvezni a perc a jelen örömét. Ez alkalommal végre megízleli. Úgy lélegzi be a levegőt, mint valamely zamatos bort. Minden pillanat újabb boldogság. Hatalmas sárgalóva hátáról, fedetlen fővel és nyeregre akasztott sisakkal, olyan vaskos mókákkal szórakoztatja embereit, hogy azok beleremegnek. 22.000 lovag és katona engedelmeskedik parancsának, és ha visszanéz, ameddig csak szeme ellát, lángják imbolyognak, mint valami rettenetes termés. A szegény bretonok menekülnek előle. Egyesek szekéren, de többségük gyalogszerrel, vászon vagy fakérek bocskorban. Az asszonyok gyermekeket vonszolnak maguk után. A férfiak egy-egy zsák cipelnek hátukon. Robert D'Artois 56 éves, de még könnyedén lovagol 15 mérföldet egy húzamban. Még tud álmodozni. Holnap elfoglalja Brestet, aztán elfoglalja Vánt. aztán elfoglalja Rent, Onnan benyomul Normandiába, és elfoglalja Alencont. Való a Fülöp öcsének birtokát. Alencontól meg sem áll évrőig, konsig. A drága konsáig. Onnan tovább siet sötögájába, kiszabadítja Bömon úrnőt. Aztán feltartóztathatatlanul ráront Párizsra. Már is ott van a Louvre-ban, saint Szent ben Letaszítja a trónról Valóá Fülöpöt, és átadja a koronát Edvárnak, aki őt, Robert, a francia királyság főhely tartójává nevezi ki. Robert a sors megismertette a szerencsével, de a kevésbé érthető szerencsétlenségekkel is, amikor nem követte egy egész had, felverve az országutak porát. És Robert valóban elfoglalja Brestet és kiszabadítja Montfort harcias lelkületű, hatalmas termetű grófnéját, aki, amíg férjét a francia király rabságban tartja, maga mögött a tengerrel folytatja az ellenállást, a hercegség utolsó megmaradt zugában. És Robert valóban győztesen vonul át Bretányon, és valóban ostromzár alá Van't. Kőhajító és ostromgépeket állítat fel, becélozza a lőporos lövegeket, amelyeknek füstje eloszlik a novemberi felhők között. Rést töret a falakban. A vánni helyőrség sok emberből áll, de nem tűnik különösebben elszántnak. Csak az első rohamra vár, hogy tisztességgel megadhassa magát két félnek fel kell majd áldoznia néhány emberét, csupán a forma kedvéért. Robert felcsatoltatja a sisakját, felpattan hatalmas csataményére, és s az kisé megrodja súlya alatt. Elharsogja utolsó parancsait, arca elérántja sisakjának rostélyát, megpergeti hat lívr súlyú buzogányát a feje felett. Az zászlaját lobogtató heroldok teletorokkal kiáltják. Csatára fel, Ártoá! A lovak mellett gyalogosok szaladnak, hat-hat ember cipel egy-egy lajtórját. Mások lángolókanóccal ellátott poznákat visznek, s a fergeteg a kőomladék felé tart, ahol a bástya meggyengült. Dártoán nagy úr lobogó harci köntöse, a súlyos, szürke fellegek alatt, úgy ízik, akár a villám. A csipkézet melvédről egy nyílpuskából kilőtt nyíl keresztülható a sejemköntösön, a páncélon, a rövid bőringen, az ingvásznán. Az ütés koráncsen volt oly kemény, mint a párviadalok láncsájának döfése és Robert D'Artois saját kezével tépte ki a sebből a De néhány ölnyivel odébb, anélkül, hogy megértette volna, mi történt vele, hogy az ég miért sötétült el oly hirtelen, hogy két térde miért nem szorítja többé lova oldalát, lebukott a sárba. Miközben csapatai bevették Vánt, az óriás sisakját leoldották, s őt magát lajtóriára fektetve vitték táborába. A lajtória alatt patagzott a vér. Robert azelőtt soha nem kapott sebet. Két hadjárat Flandriában. Saját hadjárat a Az Akvitániai háború. Robert úgy harcolta végig a csatákat, hogy még csak egy karcolás sem esett rajta. Ötven lovagi torna során Soha egy eltört lándzsa, vadászat közben soha egy vatkan agyara nem érte a bőrét. Miért éppen Van előtt? Miért e város előtt, amely nem is tanúsított igazi ellenállást, amely csupán jelentéktelen állomásnak ígérkezett hős költeménybe illő útján? Van vagy Brötány nevével kapcsolatban Soha semmiféle gyászos jóslatot nem hallott Robert A számszeríjat megfeszítő kar egy ismeretlené volt, aki még azt sem tudta, hogy kirelő. Robert négy napon keresztül viaskodott, többé nem a fejedelmek és a parlamentek ellen, nem az örökösödési törvények, a grófságok szokásjoga. A királyi családok becsvágya és mohósága ellen. Saját teste ellen harcolt. A halál hatolt beléje, azon a feketélő ajkú seben át, amely az oly sokszor dobban szív és az oly sokszor jól lakott gyomor között tátongott. Nem az a halál volt ez, amelyik megdermeszt, hanem az, amelyik gyújtogat. Tüzet rakott Robert D'Artoa ereiben. Négy nap kellett a halálnak, Hogy felégesse mindazokat az erőket, Amelyek még húsz évig éltethették volna ezt a testet. Nem volt hajlandó végrendelkezni. Azt kiáltozta, hogy másnap lóra ül. Hogy feladhassák neki az utolsó kenetet, Meg kellett kötözni, mert le akarta ütni a lelkészt, akiben Thierry de Hirsont vélte felismerni. Félre beszélt. Robert D'Artois mindig gyűlölte a tengert. Most egy hajó készülődött, hogy visszavigye Angliába. A hullámok ringása közben egy álló éjszaka perlekedett a törvényszék előtt. Különös törvényszék volt ez, mert Franciaország báróit Nemes lordjaimnak szólította, és szép fülöphöz folyamodott, hogy rendelje el Valois fülöp minden javának elkobzását, hogy vegye el tőle palástját, jogarát és koronáját, és hajtsa végre a pápai bulla elrendelte kiközösítést. Hangja a hátsó hajóbástjától egészen a hajó orráig elhallatszott és az kosárban őrködő matrózok is hallották. Véradat előtt kissé megnyugodott, és csak azt kérte, hogy derék alját vigyék közelebb az ajtóhoz. Látni akarta az utolsó csillagokat. De a felkeltét már nem érte meg. Még halála pillanatában is azt hitte, hogy meggyógyul. Soha! Ez volt az utolsó szó, amelyet Alka suttogott, anélkül, hogy tudták volna, kinek mondja. A királyoknak, a tengernek, vagy Istennek. Születéskor minden ember egy apró, vagy fontos feladatot kap, amelyet általában nem ismer, és amelynek elvégzésére természete, felebarátaival való kapcsolatai, Életének buktatói tudtán kívül, de egyszer-mind a szabadság látszatával serkentik. Robert Dártoá tűzbe borította a nyugati világot. Feladatát elvégezte. Midőn harmadik Edvárt Flandriában megtudta Robert halálának hírét, szemét elfutotta a könyv, és egy levelet küldött Filippa királynénak. Édes szívem, Rokonunkat Robert D'Artoát Isten magához szólította. Iránta érzett szeretetünk és saját becsületünk parancsára írtunk kancellárunknak és kincstárnokunknak, és megbíztuk őket, hogy városunkban, Londonban temessék el. Azt akarjuk, édes szívem, ügyeljen rá, hogy minden akaratunk szerint történjék. Isten óvja önt! kelt magánpecsétünkkel ellátva Grand Champ városában, Szent Katalin napján, angliai uralkodásunk 16. és franciaországi uralmunk 3. esztendejében. 1343. januárjának elején Londonban a Szent Pál Székesegyház kriptája befogadta a legnehezebb koporsót, amelyet ott valaha is elhelyeztek. És itt a szerző, aki a történelem által kényszerítve megölte kedvenc regényhősét, akivel hat évig élt együtt, ugyanazt a bánatot érzi, mint angliai Edward király. A toll kihull a kezéből, amint a régi krónikaírók mondják, és nincs kedve a történetet folytatni. Legalábbis nem azonnal. Ha csak nem azért, hogy az olvasóval megismertesse, a regény főbb szereplői közül néhánynak a további sorsát. Lépjünk át tizenegy évet, és keljünk át az alpokon.